Kuala Lumpur For this is Sunday morning Fates, Great Bazaar Louis McNeese, Sunday morning Die trein, soos al die treine wat jy al in AC geneem het, terloops, is laat. Jou nachtrus was ruk en rol met die neurotiese routine van al om die halfuur kyk of jou goed nog daar is, so het is in die vele rolle deur weet en al. Jy het een droom gehad wat jou laat wakker skrik het. So lekker, onbetaandlikke droom. Hai, kalfinistiese vlamme in jou wange. Nou, Kuala Lumpur, nog donker buiten. Jy wacht vir ek klaar, by die toonbank waar jy jou bagasie kan los. Jou dag hang heelte mal af van die treinskedule en is vir jou nog heelte mal in die duister die koffie hier proef jou maad het gemaakt het. Wanneer die stasie op laas begin lewe krij, los jy jou groot rugzak in van die pad. Jou trein vertrek eers in die aand, en jy het die dag om rond te kyk. Malaysia het in die afgelope paar jare so hard probeer om alles te bied wat toeriste dalk, maybe, misschien op die afkans mag nodig hee, dat jy verwaard is. Daar is soveel speciale soorte treine binnen die stad, en dan ook nog daarie buiten die stad, en dan verder ook een sneltrein tussen toeriste aantrekkelijkhede. Je weet nie wat er een om te kies nie. En vat sombere arbitrare route, gooi een paar ringiet in een machine, en kyk wat jy nie tikket jou sal neem. Je klim af by die oustasie, wat nou feitlik verlaten is. Van binnen kan je die koepels van moskies door die venster sien. Jou camera is by jou, maar jy redeneer dat jy toch weer hier moet voorbij om pad terug oor drie maande, en dan minder haas en meer vaardigheid sal hee. En om eerlijk te wees, het jy in die nieuwe camera nog hoegenaamd nie vriende gemaakt nie. Jy stel die oomlik van waarheid zorgvuldig uit. Jy stap ver, maar gen nie juis om nie. Het is die verlossing om jou eie ledemate te kan rondzwaai na die nacht op die trein, hoewel een trein alreed soveel beter is as een vliegtuig of 'n bus as het kom by mobiliteit. Die Engelse kurante in Malaysia is nie heel te mal die feest wat Singapore sind was nie, maar het daarom nog iets om die lijf. Dit is daarom zondag, per slot van rekening. Jy lees het tussen die sekuriteitswagse aanhoudende vraag door, vraag gevra beslis uit eenzaamheid meer as uit sekuriteit. Jy staan op en los die kurant by om vir geselskap. Daar is een vrede twee snijdende moeilikheid met die praktieste en sociale vereistes van reis in Asie. Prakties, mens kan net soveel kere saam met jou neem, en soms is daar eenvoudig nie kans vir transformatie nie. Dit hou vir schoene, wat sonder uitsondering mens de status uitpas zijn. Natuurlijk sien alle reisigers die, die feite duidelijk in, plaaslike mense, aan die ander kant, is baie sterk ingestel op voorkomst. Het is selfse oustrikkie wat ingebouw is in die oosterse kultuur, dat mense geluk bepaal word door jou voorkomst. Een soort self-fulfilling prophecy, natuurlijk, wat nog beter werk is allemaal rondom jou die sale beginsels het. Hulle is vader ook op hulle eie terrein. As hulle reis boon op, is hulle groot kampioene van die luxe en semi-luxe blits pakket door, Min as het sympathie of tyd vir reisigers wat nie immer op reis in hulle sondagbeste uitgevat is nie. Ongeacht die omstandighede. Hierdie dilemma maal in jou kop as jy by liekse vensters instaar waar vuil kyke na jou uitskiet. Verslooms like jy daarom nie, maar vir jeans en stapskoene word die rooi tapuit bepaald nie uitgerol nie. Klein verlies. Want wat jy op straat kan sien en hoor en ruik en voel en leer, is baie meer besonders as die standaard Global Village Beige van die luxe winkels. Maar is warm, bedompig en op die ouwe end, een vaar end om te stap met al jou toeristing op jou rug. Jy het al baie gemengde gevoelens opgebouw vir al die toeristing, maar jy weet terselle tyde dinge moendlik gemaakt word daardier. Groot dinge is net hierdie wete wat jou daarvan weerhou om het sommer net achter te loos, soos jy toch so graag met aardse goed doen. Jy draai om en besluit om eerder by die treinstasie te wacht en jou dag te gebruik om een paar feite achter mekaar te kry. Jy voel half onvoorbereid vir die latere deel van die reis, al is dit nog een enkie in die toekomst. Dit kom nou daarvan, as mens sylke levensveranderende impulsieve besluit sommer show op die ingewing van die oomlik maak soos die waarop jy jou julle bestaan baseer by voorbeeld. Dinge raak so biekie, holders te bolder. Jy wil oplees vir fotografie ook, want jou camera voel as een vreemdeling in jou hande. Of telk is dit net jou onkunde wat die vreemdheid veroorzaak. In iedere geval, jy wil soveel weet soos jy maar kan uitvind. Jy gaan toch weer deur Malaysia moet terugkom. Daar sal dan tyd wees om die plek oordentlik door te kyk. Jy is op een trein weer, aarends in die noorde van Malaysia. Dit was nie rechtige dag vol aksie nie, maar jy daarom kans gehad om bykie te skryf. Tussen al die leksede en ontwikkelinge wat hulle in Keils stasie aangebring het, is jy verstom dat daar geen openbare internetfaciliteite is nie, en ook geen plek om te sit, ten sy jy iets in die restaurant koop nie. Soms moet mens wonder hoe om ander mens sy koppe werkt het was nogal een surrealistische oorstop veral al die jy tussen die oceaan van islamvrouwe en meisies in hulle kopdoeken moes wag om op die trein te klim. Dag jy is in Mekka. Sondagavond, een baie gewilde tyd vir treine. Iets wat jy in gedachte moet hou, want het kan jou baie laat, tyd laat verloor as jy nie daarmee rekening hou nie. Jy het nooit gedink, het sal so lang een treinrit wees nie. Kan nie wag om morgen en na het jy aan te kom, Een trein te neem na Suratani en dan op 'n veerboot te klim na die eiland nie. Selfs al moet jy la die aand eers op die eiland aankom. Daar is toch plekke na by die kaai waar jy die eerste nacht kan doorbring. Jy weet nou moes maar die weet van ervaring. Geen navorsing kan daarby kers kaars nie. Soveel klein draai om by een plek uit te kom. Dis die reis in die reis wat een beslombernis is die vereiste dat jou lichaam van een tyd ruimtekoordinaat na ander oor geblaas moet word, met die korekte verdomde stempelkies in jou paspoort. Hoe dan, as jou op hierdie planeet gebore is, is mobiliteit dan nie jou geboortereg nie? Die eerste prioriteit is om hierdie tyd zoutkleren af te skeer en jou self in die zee te gooi. Een goeie gevoel. Levenig. Ochend halwe wereld weg van gestrand. Grense, weer. Vier grensposte in vier dae. Tenminste betekende die trein sal binnenkort weer beweeg. Een uur na die bestemde aankomsttijd is jy nog een jylle uur weg van jou bestemming. Dis bevolk renerig by tye. Jy wonder oor jou rugzak in hierdie weer. Op die trein is dit by jou, maar dinge sal nie altyd so makkelijk wees. He. En jy weet dit Jy begin selfs wonder of jy eerts moet probeer mik om vandag nog op die eiland uit te kom. Ook raak jy intussen baie geïrriteerd met een selfverklaarde nieuwe vriend, een Malaise maleier, wat jou eenvoudig nie in vrede wil laat nie. Met soveel godsdienstige konflik in die lucht deze, wil jy liever nie te sterk oorkom nie, maar jy wil baie ondubbel sinnig uitgelost word. Jy begin in jou nota boek skryf en as hy daar oor vraag, sê jy, jy moet studeer. Jy wens jy kon amal vertrouw, maar jy is ook soort van trots daarop dat jy jou strepe verdien het, omdat jy al van beter weet. In 'n perfecte wereld, miskien, daar kan jy jou wereldwijsheid prijsgeef vir selfvertrouwe. Eendag, maar nou is beslis nie die tyd nie.